Oj. Oj. Är du hörs hallå? fortfarande? Ja, så. Ja. Jag jag jag hallå. Du Elisabeth, kommer du ihåg vad du sa? Så... Jag kommer inte ihåg det just <laughs> då. Nej, det var hallå. Minnet är bra men kort eller vad är det? Ja, det är då gå hem och kärn podden för traditionella kvinnor att återgå till att bevara traditionella roller kan ha en mycket gynnsam effekt på både ditt eget liv och samhället som helhet. Välkomna till Hem och Härd. Jag heter Sofia och med mig hör jag Freja. Hej Freja. Hej Sofia. Vi har en jätteintressant gäst här idag med oss också som heter Elisabeth Martala. Tack tack. Elisabeth är ordförande i Facebook-gruppen Längtan och det finns en hemsida som heter langtan.com med a då. Och så finns det ett langtan på ehm um, Instagram. Stämmer? Och Elisabeth, de senaste åren så har du och din man då kämpat för att bilda familj och få barn. Ja, och ni har genomgått en resa här så jag tänkte bara hoppa rakt in och om du kan berätta lite om er resa här då. Ja, jag eh jag det började ju egentligen för ja nu snart då i sex år sen faktiskt eh och jag hade precis fyllt 40 och min man är 5 år yngre än mig. Och vi hade egentligen levt ihop i många år och eh, kämpat jättemycket med eget företagande och jag hade studerat och så vidare och så vidare. Och eh så tog vi ett beslut helt enkelt. Det var typ några dagar ja precis i samband med jag fyllde förtelse så sa vi ja men nu nu måste det nu måste det vara dags för vi vill ju ha barn. Eh och då tog vi faktiskt kontakt vi hade alltså försökt eh att få barn tidigare för vi ansåg att vi hade inte ekonomi för det och så vidare. Eh och vi kände att ja nu nu är det ju dags för att vi förstår ju att den biologiska klockan för mig som kvinna framförallt eh ja den börjar vina ut då man säger så. Så då tog jag faktiskt kontakt med eh fertilitetskliniken i i Malmö och den offentligt finansierade på universitetsboet. Och då fick jag bara ett svar och egentligen var det bara med att vi ville fråga om att inte kanske få förfalltets hjälp utan mer vad kan vi vända oss för att försöka minimera riskerna och att det kanske skulle gå så fort som möjligt för att eh det inte skulle vara för mycket komplikationer helt enkelt. Och då fick jag bara faktiskt ifrån en receptionist där när jag berättade min ålder så fick jag bara så här du är för gammal eh du får titta i telefonkatalogen efter en privat klinik hej då. Ehm det var ju en total chock faktiskt att man blir behandlad på detta sättet för inga hade ju någonsin pratat om att det skulle finnas gränser för mig som kvinna att inte få bilda en familj Eh och eh, vi har ju bara blivit uppmuntrade. Jag uppfattade väldigt mycket att vi bara bara uppmuntrade att vi skulle vänta skaffa barn tills vi kände att det här känns rätt för oss och att eh, vi ville liksom fullt upp kunna känna att vi kunde ta det här ansvaret. Så det var ju en total chock att gå in i detta. Eh så då kontaktade vi en privat klinik och vi insåg ju väldigt snabbt att det här är kommer att bli en väldigt väldigt dyr historia och också det här att jag bevet ju inte om det finns några fatalitetsproblem för vi har aldrig försökt egentligen. Så att under den första tiden där så försökte vi ju egentligen bara ta reda på har oh, vi några fatalitetsproblem. Och vi såg det egentligen som att det var min man som var problemet i så fall för att han hade så åt och utlösning när vi hade samlag eh vilket vid såg som en väldigt bra fördel även han själv väl liksom det var ju nästan någonting han hade tränat upp sig på så det nästan blev ett ehm eh, jag för att det var ju bra att inte bli oönskat gravid helt enkelt. Så vi fick ju jobba på det där och eh, faktiskt in men eh Vi stundade faktiskt i. Det var på en vår i eh, maj vet jag vi var i kontakt med den här fertilitetskliniken som inte vi fick förtroende för heller. För vi pratade med henne om ja men hur kan vi då göra för att han har svårt att komma vi samlag. Och då var hon nästan precis som att hon den här kvinnan alla hade fått den här frågan överhuvudtaget att mannen skulle kunna ha problem vid samlag eh så hon blev ju lite stressad och det här bara rotade lite en låda och slängde upp några såna här sprutor som man då kan fylla på med spermor då. Och men pressade oss väldigt mycket på grund av min ålder helt enkelt att ni måste sätta igång så fort som möjligt. Eh och detta var i maj i och sen så Så vi där nej men okej, det här är jättemycket pengar, kostar säkert 30.000 och så skulle man göra utredningar och så vidare, bara i handling, vad kostar det? Så då sa vi nej men vi vi försöker lite själva. Och ehm så gick sommaren och så tänkte jag men nu tar vi kontakt igen och det var i slutet av augusti och då bytte vi klinik för vi kände ju som sagt det hade inget förtroende. Och eh Då blev det så läset jag hade blivit gravid. Eh och då var ju lyckan stor. Och eh, egentligen så tänkte vi ju inte så mycket på att det skulle kunna vara några komplikationer om man säger så. Man blev ju lite stressad, men jag kände samtidigt att det var ju en fantastisk känsla bara att vara gravid. Och eh det gick 3 månader. Eh och jag gick faktiskt inte direkt till någon barnmorska eller så där för det är ingenting heller som man pratar om att du ska göra innan de här tre månaderna och sånt. Eh och eh, det började närma sig att vi skulle göra ett sånt här eh vill då uppe på som man blir erbjuden när man är äldre att man kan då titta om det finns några komplikationer med embryot och så. Och någon dag innan jag skulle göra villet fick jag faktiskt en liten blödning. Och då ringde jag ju till till ett 1177 och frågade, är detta normalt? Man är ju jättestressad. Och egentligen kände ju att det är någonting som är fel, men de bara nej men det är det är fullständigt normalt att ha blödningar, lite blödningar och sådär så avvakta. Så när jag kom upp på den här dialmosttagningen då så då sa jag faktiskt direkt till den här kvinnan att jag tror faktiskt jag är inne i ett misfall radi har fått lite mer blödning. Och då gjorde de det här ultraljudet och eh då visades öknakud äh, förlåt kud vad det är kud ultraljud. Vad är det? Och då visade ju öknakud och det just, äh, är ju att du kan se lite mer ingående hur embryot ser ut helt enkelt om den har några avvikelser som down syndrom eller något annat som kan vara avvikande. Och jag kan flicka när det rullade då rutinen trail ut men jag ungefär vid vecka 18. Så det gör man ju. Ja. Det är ju alla är ju så det oavsett ålder och oavsett ålderssönhet så är det ju som man gör det då vid vid den veckan ungefär. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm, då har nog ändrats i så fall tror jag. Eh Det är möjligt att det har gjort det och jag ja. vet jag vet ju hur det är för den så här normala gången alltså om man inte har komplikationer och man ehm är i en ålder som de inte anser vara så här risk är det skoll det gör man ju det mm. sinar djuret vi 18 bäcker. Mm. mm. Och då är ju det så att jag gratis, det får jag alla göra. Precis. Precis. Eh, uh, ja precis. Eh uh, och då såg ju hon i alla fall uh, ba måsken där att eh uh, ämbrott hade avståndet i uh, i, uh, i i att växa helt enkelt och eh då sa de ju det att ni ja, hade ni får sitta er i ett rum här eh och vänta så kommer vi att kalla på en läkare och under den tiden där så satte jag hela min kopp i gång ett missfall faktiskt så det tog väl kanske 10 20 minuter där sen så sprang jag in på toaletten där som typ som tur var nära och då blev det tyvärr ett missfall där inne Och det var ju en otroligt chockatad situation. Eh jag minns inte så mycket faktiskt, men de tog in mig på akuten där och då gjorde läkaren en bedömning att ämbrottet hade kommit i ut men de ville ändå göra en skapning på mig. Så det gjordes där. Sen efter det var det väl ett chocktillstånd. Borde jag och min man var ej och vi fick egentligen inget direkt hjälp eller stöd eller någonting. Och det enda jag stressade över vad herregud nu måste in i en ny kapacitet för min tid är snart slut och eh, i och med att man inte fick stöd någonstans inte hjälp jag fick någon vi fick någon sån här eh samtal ett par gånger på på på RMCE då i Malmö men eh eller på på kvinnokliniken i Malmö Men den här kvinnan hade inte alls någon förståelse för den här stressen som jag kände med min ålder och att man också blev utesluten för att faktiskt få IVF och annan liknande sån vård från en offentligt finansierare. Mm. Vilken vecka var du Elisabeth när du fick missfallet där? Ja det var ju då, ja vilken vecka är det? Det är tre månader var ja, det ju runt där. Ja så runt där. vecka tolv mm. ungefär då kan mm, man säga. Precis, exakt, mm. det stämmer. Mm, mm men jag jag jag kan relatera till det här med att man i vår generation så blev man så himla alltså uppmuntrad att vänta hela tiden att allting skulle vara Precis. så himla perfekt man skulle ha så mycket pengar och och det skulle vara så otroligt jobbigt att skaffa barn så att man var liksom mm. helt livrädd att det skulle vara en katastrof istället för mm. att det här ja men det är klart det är oerhört man du fixar man på något sätt liksom Ja, jag jag kan väldigt väl relatera till det och egentligen många andra som jag pratat om i vår generation, generation X så så är det ju faktiskt var en en generellt eh, sätt från generationen in faktiskt att ja men ni ska ni ska utbilda, ni ska ni ska hitta er själva, ni ska ni har de här möjligheterna och ni ska vänta, vänta, gör inte samma misstag som oss så vänta, vänta, vänta och det gör det är ju mycket många i vår generation faktiskt eh, eh ganska tydlig statistik på att till exempel när jag är född 73orna min generation då var i 20-årsåldern då var det ju väldigt lågt barnafödande eh för den generationen jämfört med generationen tidigare. Ehm det gick upp ganska drastiskt om man så man så oroligt från samhällets sida också på det här men man valde faktiskt att inte sätta in insatser eller prata om det eh utan man låg liksom locket på och lät för ske lite grann mm. faktiskt. Mm. Och sen då så kommer du där till och kontaktar på orden 40 års åldern och då är det liksom då är de mm. iskalla, hårda, ingen ja. kommunikation. Det är bara går från stick liksom. Så att ja äh, precis, är fruktansvärt. Ja, och det det det kan jag väl känna av jag har varit ett otroligt säkert och jag och tycker också det är så som jag blivit behandlad det har varit faktiskt helt okej okay att råkt upp i mitt ansikte bara sig eh äh, saker som att jag får skylla mig själv ifrån vardagssö vår, och och och så det jag ser ju rätta som att eh äh, man har belagt sett att stigma kring det här ämnet ytterligare med kvinnor som detta istället för att ta ansvar för det eh äh, likt faktiskt så som det var tidigare för unga kvinnor som var ogifta och inte fick barn eh äh, där var det ju ett väldigt stort st stigma på det eh äh, generationen innan och ja, eh men istället då så har man bent på det och det blev vår generation som väntade då och då kan man då använda det som någon jag vet inte någon ursäkt att inte ta ansvar helt enkelt från samhällets sida. Mm. Absolut absolut. Det blir det blir att man man skyller på den individuella kvinnan istället för att se att det är samhällsstrukturen som är helt enkelt skapar det. Ja, exakt, exakt. Så du efter den här första hemska chocken då mm. första missfallet vad händer sen? Då då gick vi ju desperat in och eh började ta kontakt med privata fertilitetskliniker i Köpenhamn. Ehm och det är ju det också du får ju ingen vägleden eller någonting sådant vad ska du vända dig utan detta är ju information du själv får ta reda på eh det är också det här att eh och du får liksom försöka prata med olika folk på olika forum eller så vidare för att hitta den här informationen och ehm ja då valde vi en klinik som vi tyckte verkade bra och det var ju sagt inget fel på den kliniken men det är ju väldigt mycket rutin allting det här går på ifrån deras sida och man behandlar ju mer eller mindre i alla fall lite liknande så jag gick in ganska snabbt efter det var bara någon månad egentligen efter det här missfallet som jag gick in ganska snabbt i nya behandlingar och eller i ny behandling för jag hade inte gått någon gjort någon tidigare behandling med eh homeoner så det är det och det är ju starka homeonebehandlingar du faktiskt går in i du pressar kroppen väldigt hårt Och det som också var var ju det eh jag vill bara tillägga det är att efter det här missfallet och mammjordens skapning så fick jag väldigt märkliga flytningar och illa luktande och jag kände bara helt generellt att det kändes inte bra och jag gick om och om igen till gynekologer och sa det här är något fel det luktar inte som det ska Och då har jag till och med fått uppe i ansiktet av en kvinnlig läkare på på kvinnokliniken i Malmö att ja men man förbenjar sig att man luktar i olika under livet i olika åldrar i livet. What? Till exempel. Det kan inte ja. vara sant väl. Nej, jo det är sant. Ja, allt jag säger Nej. är sant. <laughs> jo, ehm um, och ehm um, Det hela slutade med för jag kan ju bara säga det att detta var ju någonting som jag dröjts med i höjd dratt med egentligen under alla dessa graviditeter som jag hade. Jag har haft tre stycken totalt. Eh att jag hade problem med mycket mökliga flytningar och som är illaluktande. Jag jag lyckades med eller mindre tvinga i olika gynekologer på att ta olika prover om bakteriell vaginosis bland annat och det som jag blev väldigt skrämd och det var att Eh det provet som jag tog här i Sverige de visade negativt medans jag då själv skickade till två oberoende källor som inte visste någting om min historia till en grekisk klinik och en brittisk klinik. Jag tog proverna ungefär samtidigt som visade positivt för bakteriell vaginosis. Och detta visade jag till exempel för läkare på då kvinnekliniken i Malmö. Och de blev väldigt upprörda och sa: "Ja men så avancerade prover har vi inte här" och så tog de inte de här proven på allvar faktiskt. Herregud alltså ja. Och så det var alltså det fick se siffrorna, de var inte bara så att läkaren sa att nej det var negativt utan det var inte så att de gjorde en bedömning utan det var liksom deras prover var inte avancerade nog att de kunde se det. Ja, så tolkar jag det i alla fall eftersom jag tog det samtidigt och också att de själva faktiskt sa att de här proverna är eller så är avancerade vi använder inte såna här prover och så är det eh och så du så struntar man helt enkelt i och de här proverna. Nej för att alltså det för det kan ju inte vara så att man får en annan lukt när man liksom är äldre. Det kan ju inte vara så väl. Nej, jag är ju svårt att tänka mig att du ska lukta rent ut sagt sur fisk i underlivet när du när du passerar vid håll <laughs> då. Nej, alltså det det kan ju inte vara, det måste ju vara något fel. Alltså det kan inte det är inte en skönhet mm. tror jag. Men gud vad vad hemskt alltså. Mm. Okej, så mm. du uppsökte då privata kliniker i Köpenhamn och då har jag lite mm. frågor om det vore intressant om du kunde berätta lite om då hormonbehandlingarna och också om vad det kostade per försök. Ja, det är det är ju också en sån här grej. Eh, det kostar väl generellt, du kan ju ibland köpa då flera eh paket åt gången så då kanske ju ingår tre behandlingar och då blir det ju lite billigare. Men man kan väl säga att det ligger väl runt en behandling ligger ungefär runt 30.000 kan man väl säga. Och då så blir det ju lite billigare om du då köper tre åt gången så du kan ju själv räkna ut ungefär den kostnaden då runt. Och du kanske kan få det för 60 där omkring skulle jag kunna tippa. Det är ju tag sen när jag gjorde det här så att eh det är ju något år sen men ändå också när det är ju det som också är viktigt att veta här. Det är ju det att när du då blir äldre, när du då är äldre Och den allmänna vården då anser jag att de inte behöver ta ansvar för dig. Så är det ju också så att du kan ha problem. Du kan få köpa dina egna läkemedel också. Och det är ju också en kostnad i sig. Och den kan också bli rätt så saftig. Om du inte lyckas få någon läkare eller gynekolog att skriva ut dessa preparat. Så att du kan få ut det på ett högkostnadsskydd recept. Och hur många hormonmediciner är det? För jag läste på någon sån här sida med IVF nu då eh att det mm. var ungefär nio olika mediciner men det här kanske jag vet inte hur, hur var det. Det det kan ju vara ju olika men det är ju det är ju alltså något <laughs> alltså det är jättemycket olika typer av hormon och och det är sprutor och du själv ska sitta med hemma och så där och en del nålar är väldigt chocka också trubbiga alltså, vilket kan vara jättejobbigt eh och så vidare och så vidare. Jag jag kan faktiskt svara på hur många mediciner. Det finns ju några olika typer av behandlingar men eh det är ju några olika det är en rad helt enkelt. Och det är ju både det är ju ja, flera olika hormoner helt enkelt för att stimulera själva ägglossningen. Och eh, mycket av den här statistiken är handlar ju om också att de ska få så många ägg som möjligt på ett ett en stimulering om man säger så här eh och det kan man ju också frågesätta det finns ju lite mildare metoder där man kanske mer fokuserar på att få kvalitativa ägg här på förre ägg ut eh vilket kanske har visat sig ibland vara bättre till exempel på en kvinna som är lite äldre än att försöka pressa ut så mycket som möjligt vilket naturligtvis innebär att det är mycket saker doser av hormoner också. Och du fick du fick du några hemska bieffekter av det för jag jag har flera kompisar som har hamnat i det här När de tar Clomid heter det. Det är då när man stimulerar äggstockarna att bara börja superproducera ägg. Då de hamnar i så här livsfarliga situationer av det liksom där de är så här jag måste lägga mig sängen en månad och om jag dricker en klunk vatten så dör jag omedelbart typ. Man bara va? Det låter inte så kul eh men hade du några så allvarliga allvarligare bieffekter eller bara mer allmänt illa trött och illa må så här? Mm. Jo alltså när jag gjorde de här behandlingarna då de här eh första gångerna och sånt här då jag har gjort eh, cirka, man kan säga det är fyra, 4 till 5 stimuleringar. Eh och eh, sen var jag ju gravid också emellans. Så jag, jag gick ju igenom på mindre än 3 år så var jag ju gravid tre gånger och gick igenom då fyra stimuleringar. Det är väldigt påfrestande för kroppen. Då upplevde jag inte det. Jag var otroligt stressad, men efter min sista graviditet eh då kraschade min kropp totalt faktiskt. Eh och det har inte funkat efter det alls. Eh det var det var en hormon kollaps. Eh skulle jag nu vilja beskriva det. Eh och jag har verkligen försökt få hjälp från svensk vård att ehm för igång min kropp igen men eh nej det det har varit eh. plus på att jag drabbade av såna här andra märkliga symptom som kanske kan vara ehm relaterade till hormon systemet eller så där men jag har håller på själv nu jag har på i fyra år att försöka få en ordentlig utredning vad som har drabbat mig faktiskt och överallt får jag bara kalla handen och jag har lagt ut otroligt mycket pengar själv faktiskt eh på att försöka bli frisk. Mm. Så jag jag har drabbats inte på det sättet att jag har fått överstimulering, att fått väldigt många äggblåsor. Det är inte det är inte det som har drabbat mig som många yngre kvinnor framförallt säkert kan drabbas av eh men eh, istället så var det så att hela min kropp fick en total kollaps faktiskt. Oj oj, ja. Oh. Mm. Jag såg på din Instagram också att du sen mm. åkte och fick opererad och fick reda på att det var något annat underliggande under allt det här. Ja, det är ju det som är liksom, det är ju det som är grejen det här med de här illa luktande flytningarna då. Eh, det som jag också i tilläge här är att vad gör mina då tre graviditeter slutade ju i missfall. Och det har ju varit då hade jag varit yngre då så hade man ju hade jag ju fått en äh, fertilitetsutredning och då kanske man faktiskt hade kanske hittat där kanske orsaken kanske inte hade varit min ålder vilket man hävdade liksom utan att egentligen veta utan det kan ju lika så gärna vara då en infektion i underlivet eller något liknande eh äh, som ligger bakom det här eh äh, men äh, som sagt jag har ju inte fått någon utredning där Och jag fick otroliga smärtor efter min sista graviditet i som var i underlivs trakten eh och jag åkte faktiskt in och ut i akuten om och om igen. Eh var på man mer eller mindre gjorde samma undersökningar och bara körde hemme igen eh eller, <går> de körde hemma jag fick snällt gå hem själv och detta höll jag på mig i ja kanske ett och ett halvt år. Och åkte in och ut och eh, ja ärligt talat man gjorde inga riktiga undersökningar med en vanlig blodtest och, och och tog kanske lite prover och så där och det är ju därefter där jag själv då skickade iväg prover till Grekland och så vidare och så vidare. Ehm men i alla fall eh och man vägrade mig trots att vi var ju gravitet som jag hade dessa tre plus för att jag faktiskt gjorde en av båt när jag var 21 år gammal också. Ja, det blott då man valde då varje gång jag fick mina missfallen alltså de här missfallen som inte satte igång så valde man att skrapa mig i i under i, i livmodern. Vilket jag verkligen ställer mig frågan till om det var väldigt att inte var en bra idé att göra det på en kvinna som faktiskt vill ha barn så totalt har man då skrapat mig i mitt underlig för fyra gånger. Eh och eh, jag sa ju det att det kan ju faktiskt vara infektioner som har blivit pågrund och detta det är ju någonting som inte stämmer i underlivet kan ni kan ju inte få liksom att ni går in och tittar eh med en kamera i underlivet. Eh men det vägrade de mig totalt. De ansåg inte att det fanns någonting som kunde indikera på att jag skulle honna att det skulle vara något problem i sambandet och jåtskapningar eller o så vidare. Eh och då sa jag det nej, jag måste leta upp och betala för detta själv. För delvis ville jag reda på varför jag hade de här smärtorna framförallt på vänster sida och sen också varför jag hade de här ständiga infektionerna underlivet. Så då tog jag kontakt med en klinik i Danmark. Ehm för det var det billigaste om jag skulle betala samma operationer som jag gjorde här i Sverige eftersom då den allmänna vården nekade mig så hade det att kostat runt 100.000 men i Dammax så kostade det då att man gick in både och tittade via min navel då med laparoskopi och sen gick in och tittade i livmodern vid samma operation som heter hystoskopi hystoskopi eh så kostade det runt 45.000. Så då valde jag och min man att jag åkte in där. Och då hittade han, den läkaren, kraftiga sammandexter i min livmoderhals. Och denna, denna åkomman heter Aschermanssyndrom. Och det kan uppstå om man gör olika ingrepp i livmoder bland annat. Okej. Okay. Mm. En sak som jag tänker på om det här är ju att Jag vet inte riktigt när den här grejen hände men var de har slutat lyssna på patienterna. Ja. Alltså om man känner sin egen kropp mm. bäst. Mm. Så om någonting inte är som det brukar vara, även om det kan mycket väl hända förändringar när man blir äldre. Mm. Alltså det kan vara så. Men man känner ju ändå om det är en förändring som ska ske eller inte. Alltså är förändringen rimlig? Mm. Liksom hur känns det i ja i alla fall då lukt exempel. Man känner ju definitivt igen sin egen kropp. Mm. mm. Och om man känner sig en kroppssignaler, om man vet när någonting inte är bra. Mm. Men läkare idag och i sitt år och det är ju också om man har barn att man känner sitt barn. Läkare litar inte längre på patienterna. Mm. Mm. Det har hänt någonting i det här relationen mellan läkare och patienter. Jag vet inte hur mm. det var eller när men man pratar mycket om det att läkare tycker att de vet bäst. Och det gör de ju i vissa avseenden, men inte när det är en egen kropp. Där känner man den ju. Det är ändå den enda som känner sin kropp bäst är ju en själv. Precis. Alltså det det tycker jag är så sjukt för att det är ju Det är patienten som man ska lyssna på som läkare. Alltså det är den som talar om att någonting är fel. Absolut. Vi måste utgå från dig i första hand att säga inte att det är någonting är fel. Mm. Ja, jag menar absolut och också man vet ju till exempel att det händer väldigt mycket med kroppen när du får stora hormonella förändringar som till exempel en graviditet kan faktiskt sätta igång både infektioner och andra grejer i kroppen liksom och eh och det detta vet man ju om och då är det ju väldigt viktigt att man lyssnar på en en kvinna som går igenom en graviditet eller efter en graviditet om det är någonting som händer i samband med detta så är det ju otroligt viktigt att man är lyhörd och inte bara sätta Jag känner ju det. Jag jag har ju en vas blivit behandlad med fördomar från dag ett faktiskt och jag är jag jag kunde jag trodde inte man fick eller hade rätt att behandla människor på detta sättet eh att ifrågasätta och och faktiskt rent ut sagt ehm förnedra människor och jag menar det här att skaffa barn det är ju faktiskt en väldigt viktig del i, i ensam i ett samhälle och det tycker vi ju i Sverige för att vi har ju väldigt mycket förmånliga förmåner för, för föräldrar säger faktiskt som inte många andra länder har som vi alla är med och betalar till och det tycker jag är ju väldigt väldigt intressant då att man anser som för mig i vårt fall så kan man bara slänga in liksom ännu köper en hund istället. Jag har full respekt för individer som som känner att eh, de kan få en längtan kanske eh mm, låsierna med att ha ett djur istället eller och så vidare men man måste också ha respekt för individer som känner att eh att man faktiskt vill ha eh en ett barn eh och eh, jag anser också att det hela det här systemet vi har i Sverige eh handlar ju faktiskt om att det går väldigt mycket skatteresurser till eh familje eh, familjer med barn faktiskt. Där av så bör man ju behandla individer som som vill ha barn på ett eh, ett sätt eh med respekt och också försöka hjälpa istället för att skälpa. Det finns ju liksom ingen anledning. Jag förstår inte bara man tjänar på om min min man och jag blir permanent oförbilitbart vanlösa. Det det kan inte jag förstå vad man känner från samhällets sida att man tjänar på detta eh faktiskt. När visst och sen och bara behandlar er dåligt liksom. Det vad känner de på det mm. liksom? De får en kick mm. utav det då, eller det är ju liksom sadistiskt och ja, det skor, jag vet, det, ja, det känns, Om man lite så. Om man som vårdpersonal mm. inte förstår att om sen kommer till en när i en känslig utsatt situation, då ska man inte jobba inom mm. vården. Alltså inom någon vård. Nej, exakt. Det, för det är man ju Nej, det... helt och hållet. Det kan vara någon som kommer att vara helt typikomt. Det spelar ingen roll. Du ska ändå behandla den personen som att den har någonting att säga och att man behöver lyssna på den. Det mm. spelar ingen roll om det är en barn eller en gammal eller en gravid. Eller, det spelar ingen roll. Jag fattar inte varför man, varför man inte har det som person i sig själv. Att när jag är inom vården och i mitt yrke som vårdperson då ska jag lyssna på den som jag möter. Det är helt sjukt. Ja, det är helt otroligt. Det där med hund är också en mm. sån där grej som jag får ja. höra ofta från folk. Bara, ja men ska få en hund liksom som det är svaret på alla problem liksom och även i vården att de säger så här ja men då du behöver inte ha någon pojkvän och barn det är ju många som är som inte har barn mm. jag bara, ja men det hjälper ju mm. inte mig ifall det är många mm. som inte har valt att inte ha barn eller som inte har det det är ju, kanske mm. antingen har de valt det och då är de nöjda med det eller så har de varit inte valt det och då är de mm. sorgligt det hjälper ju inte mig <laughs> mm. men nej precis P precis jag tänkte fråga lite men här med de här missfallen tre missfall låter ju väldigt hemskt eh mm. och har ja. har du liksom fått hjälp med att sörja det här bearbeta det? Alltså den hjälpen jag har fått den är ju den är ju när central psy och om jag ska om jag ska säga det liksom att eh det har ju varit med leminna. Jag får prata kanske någonting samt då med någon som de, definitivt inte har kunskap inom området överhuvudtaget. Och sen så ska det vara klart att och klart två samtal hädå ut och sen så ska man dela med det själv. Och det som också är är det hemska i det här det är ju liksom det att jag har ju verkligen försökt hitta själva anledningen och ju också få min kropp att fungera och jag till och med anmälde eh kvinnokliniken i i Malmö för att de faktiskt eh jag rent ut sagt nekar de mig all vård med eller mindre. Och då då då och jag försökte faktiskt få ett diskrimineringsärende. Men det står sig att det är i stort sett omöjligt att dra svensk sjukvård inför in diskriminering faktiskt eh för att ehm det här eh, lagsystemet vi har i Sverige ger nästan helt ansvar. Alltså det krävs väldigt väldigt mycket för att få det som ett diskrimineringsfall eh så så är det bara tyvärr så att man kommer ju liksom ingenstans heller i det här tyvärr. Det är väldigt mycket av systemen i Sverige har liksom immunitet mot någon form av rättslighet och det är väldigt skrämmande. Mm. Men du det här måste starta mm. längtan då. Är det någonting som har hjälpt dig känner du liksom? Jag har pratat med många andra som har gått igenom liknande saker. Ja. Jag startade ju längtan då för ja, är det är nu Ja, det var ju sambandet med med mitt. Och ja, det är ju några år sen nu och det är det som jag känner det det har ju hjälpt mig i den mån att man ser att man är ju inte ensam. Eh, man har också haft kontakt med andra och jag har ju fått höra så mycket så eller historier och men också historier från människor som som också står där som ungefär jag själv när jag var 40 och faktiskt inte hade koll på ehm Hur lång tid har jag ägglossning? Hur lång tid har jag möjlighet att bli gravid egentligen? Och kom man fram till det när man är 40 år gammal. Det kändes väldigt för mig alltså men gud det här borde jag ju kunna men också att se att andra satt i den här situationen och andra gick in i detta när de var 40 och faktiskt inte hade tänkt tanken att man är att det skulle stötas på problem. Eh då kände jag ju väldigt mycket att här är det ju något som har gått allvarligt fel i i i samhället eh att vi faktiskt inte har fått den här kunskapen som vi borde ha en väldigt basal kunskap för att skapa eh rättigheter för kvinnor att faktiskt själva få bestämma. Eh jag vet att när man har upp, uppväxt liksom på 80 70, 70 80 och 90-talet så pratades det hela tiden om att den största kvinnofällan som någonsin fanns- det var att skaffa ett barn, väl som kvinna eller bli lämnad, att ha, ha barn själv. Men jag vill nog hävda att det är faktiskt att, att hamna i en situation där du inte får barn. Det anser jag är faktiskt den absolut största kvinnofällan idag att eh, dela med och ta ansvar för från samhällets sida. Jag har en liten fråga. Ehm um, mm. när du var 21 så gjorde du rena bort. Jag undrar nu det var ju ett tag sen nu men jag undrar ändå hur alltså när man gör det rena bort får man information då om risker, andra alternativ, alltså hur såg det ut inför dina bort alltså tyckte de att det men vi gör den bara eller var det liksom samtal innan och en process innan? Alltså det jag minns då den det var ju faktiskt det att ehm um... Det var ju en väldigt kort process egentligen och inga större information heller varken om om vad det är så risker då skulle kunna drabbas av till exempel som det här med Archimand för det är ju faktiskt ändå en risk du kan drabbas av. Det var ju väldigt mycket så här att det var ganska riskfritt faktiskt. Eh sen någonting som jag också har tänkt på det är det du fick ju faktiskt ingen information om Om det nu skulle bli så att den partner jag då hade eh och jag inte skulle vara ihop vad skulle det finnas för möjlighet och för mig att ensamstående då ta hand om det här barnet eh och faktiskt kunna utbilda mig med mera det det kan jag anse att det fanns det fanns ju inte överhuvudtaget Och jag vill också säga att han har ju ändå gjort tre skapningar på mig nu också eh inom ganska snart framtid och det var ju väldigt minimalt med information där också eh om riskerna och jag anser ju att jag undrar faktiskt om det är rätt att läka att bedöma att en kvinna ska gå igenom tre stycken ehm skapningar på så kort tid som jag gjorde också och eh, utifrån att jag faktiskt hade en önskan att bli bo bar med barn också. Eh och jag kan ju precis som den frågan du ställde, jag tycker det är väldigt intressant att man inte ger med samhällsinformation eh att om du då eh äger vid och vill eh, vill gå till eh, och så inför beslutet ska jag göra båt eller ska jag inte. Vad har du för möjlighet rent samhällsmässigt att vå vå till exempel underhåll eh att vad, vad ligger i om det finns en eventuell partner i bilden vad ligger det i för stöd där vad kan du få för stöd därifrån och och så vidare och så vidare. Idag är det ju lite lättare som jag förstår ändå att utbilda sig till exempel när man har barn än vad det var när jag var yngre till exempel. Eh och och så vidare och så vidare. Det var ju ingenting var ju upplagt tidigare för att faktiskt kunna ha barn och ja så att jag nej faktiskt jag jag tror fortfarande tyvärr hur kan inte jag svara på det men jag tror ju ändå fortfarande att den informationen man kan få från samtalet när du står inför den här eh, frågan ska jag göra båt eller ska jag behålla barnet att den är en åtvarande brist väldigt tyvärr det var jag tror men jag kan inte säga att det är så Vad är din bild Sofia har du någon mer till min inblick hur det är idag med jag borta alltså hur informationen är och så där Jag jag har faktiskt frågat folk i Nya Länd som har gjort aborter och för jag min grej är att jag tycker att de borde erbjuda folk att de borde ha ett samtal där det liksom är det här är dina val. Du kan göra abort eller så kan du behålla barnet och då får du det här och det här och det här stödet som du sa Elisabeth. Ehm och jag menar Sverige ett rikt land viss <laughs> säger just det och då borde vi kunna ge bidra det här till kvinnor. Och sen tredje alternativet då, ja, det finns också en lång lista med föräldrar som är barnlösa som gärna vill ha ett nyfött barn kan du tänka dig att liksom ge det till dem då. Och det där jag i själv mm. ett flertal gånger när folk har varit gravida och sagt till mig jag ska göra bort då har jag sagt snälla ge mig barnet. Men de blir mm. helt provocerade mm. av den här frågan och tycker att det är helt liksom så extremt utläst av mig att ställa den frågan. Säger det så liksom. Nu kanske mm. inte jag vet inte vad man ska göra det på det bästa smartaste smidigaste sätt liksom. Det är en lite konstigt situation men men det är inte ofta man har kanske så mycket tid heller. Det var någon gång som någon en, en jobbkompis som stod och grät på toaletten liksom och jag började känna inte en alls fråga liksom hur mår du och hon bara men jag ska jag bort nästa vecka jag bara du eh skulle knappt prata om det här. <laughs> men hon bara stirrade på mig som att jag var ute för liksom. Mm. Eh så att det jag det har inte gått. Jag har försökt många gånger och jag vet folk som de blir helt knäckta av de är så här nu har jag dödat mitt eget barn och de de kommer liksom aldrig mm. över det. Jag har kompisar som har mm. hamnat i missbruk efter det till exempel. Alltså det är verkligen det blir blir helt förstört eh men som jag förstår det så ställs aldrig den frågan. Nej, nej precis. Alltså jag jag kan ju tycka anledningen till att det blir så kontroversiellt i Sverige att, att ställa frågan men varför kan inte istället adoptera vårbarnet? Eh det är ju för att vi helt enkelt inte har haft den attityd att det skulle kunna vara ett alternativ. Eh och det tror jag mycket har med liksom det här när när man gjorde den här lagen med, med eh, fria bort eh och där någonstans då så så kände man väl att det det skulle vara någon åtmatalösningen på något sätt. Det är väl lite så som jag tolkar det för det finns ju faktiskt länder där det faktiskt är okej okay att att göra inhemska inhemska ta ett beslut att jag vill ändå eh adoptera bort det här barnet och gå och fullfölja den här graviditeten. Och det, och det finns ju länder där man till exempel har någon form av en, Jag kan inte kom på vad det heter just nu men när du faktiskt har en kontakt ändå med den biologiska ehm givaren om man nu ska säga det för att jag anser ju inte att du är en förälder om du ger upp rätten till ditt barn om man nu säger det och du adopterar bort ditt barn då är du ju en givare på något sätt men tycker tycker jag i alla fall en förälder är ju någon som tar hand om ett barn säger jag eh, eh men det här då att man då ändå har en kontakt med sin biologiska eh givare eh, hela livet men det är den adopterade föräldrar den som adopterat som är den föräldern för barnet och tar besluten för barnen. Det finns en hel del länder som jag förstår som har det eller några i alla fall som har det så. Eh och ja varför skulle inte detta kunna vara ett alternativ till exempel eh uh, faktiskt. Men speciellt mina nära vänner som liksom som kört med mig många år och de fattar ju att det är klart att få träffa sitt barn då. Mm, mm. Nej men den största dilemmatiken med adopterade är ju att de känner sig rotlösa. Då skulle man ju enkelt kunna lära sig, nej, men här är pappa på dig, vilka det, som är små dina biologiska föräldrar. Du mm, får träffa dem mm. när du vill, du får kan inte med schemalägga möten varje vecka om du vill. Alltså mm. det för då har man ju ändå, då slipper man ju rotlösheten men man man får mm. ändå man får leva man får leva man förlåser mm. jag för kan inte han med som älskar därför att de inte har kunnat få egna barn och kan han den där barnet och så man släpper bara mm. bort man släpper liksom skicka dig bara till annat land och så vidare också för det är ut vi mm. pratar om just tema att adoptera inom Sverige. Då får mm. då får mm. man ju lära sig språket, sen hemkultur, man kan ha kontakt med så för de bor också här. Jag mm. jag tycker det är att inte vi har det som så här norm eller att inte det inte är accepterat mer i vår kultur det är för det är ju en kulturell mm. grej. Det har ju hänt för andra så. Mm. Ja, absolut. Det är, det är det det är egentligen. Mm. Ja, jag men jag men precis. Det är det är absolut en kulturell grej absolut. Eh det det gör känner ju nu liksom det är ju också så här jag undrar hur många som sitter i min situation som har gjort en abort en gång i livet. Eh för allting indikerade på i alla fall när jag var 21 att eh, jag då skulle kunna eventuellt göra fullfölja den här graviditeten. Eh jag känner ju nu att Åh gud, jag känner ju mig nästan som att jag har blivit. Jag kan inte säga när att den att jag faktiskt är oförbilitbart barnlös eh och att det känns som att den här båten har varit en bidragande faktor för hade jag inte gjort av båten så hade jag ju haft ett barn idag eh som jag hade fått när jag var i 20 års åldern eh faktiskt och det känns ju fruktansvärt hemskt att tänka på det och tillsenda att jag ska känna liksom att jag inte ska ångra denna båten. Jag kan säga det att jag ångrade inte den tidigare. Jag kände att jag gjorde rätt val då eh för att jag hade inte förutsättningarna. Jag har varit utbildad mig och eh, och så vidare och så vidare. Men men idag efter det här så känner jag att jag har gjort ett dåligt felval. Och jag tänker så men varför kunde jag inte utbildat mig ändå? Jag har ju sett människor alltså jag menar det var ju ändå ganska få som skaffade barn tidigt i min generation. Eh men jag har ju sett de som jag då såg som här i Gävle kommer ju gå åt helvete åt den här den här människan för den skaffar ju barn när hon är 20 och har inget jobb, inget pantic så var ingenting. Men alla de har du ju gått alldeles utmärkt för. Eh och jag tycker det är jättehemsat att jag har gått i tron att jag har gjort rätt och sen blev allt till fel och sen ska samhället att och inte är beredd att okej okay, hjälper vi dig med det här faktiskt för du tog ju det alltså undrar faktiskt hur många som är i 90 då som har gjort eh ehm en av båt en gång som idag sitter i oförfullt barnlös så det det skulle jag gärna vilja se en statistik på jag skulle väldigt gärna vilja veta mer alltså jag vet att det finns vissa problem, hälsoproblem som kommer efter en abort. Den kroppen inte riktigt är beredd på att bort den som kommer och man kan få problem med, med saker och ting. Men just det där med att bli gravid igen. Även ifall det bara är kort tid mm. efter eller lång tid efter en abort. Alltså det skulle vara intressant för alltså frågan är, självklart en, en graviditet kan ju komma med komplikationer självklart. Man kan bli ju gravid efter en graviditet och förlossning också. Men frågan är vad som är vanligast för att en abort är ju inte så inte så att säga en naturlig process så det tror att det är risken mm. är ju högre för infertilitet eller olika typer av komplikationer efter en abort än varefter en graviditet för en en graviditet som är normal är ju ändå naturens gång så att kroppen mm. kan ju reparera sig väldigt bra efter en graviditet om allting har gått relativt bra men en abort är ju en helt mm. annan typ av av omständighet så frågan är just den också det att allting kanske börjar när man gör en abort om man är ung och gör den där kanske problemen börjar om man får en information om det heller så att man vet det man tar inte beslutet från fakta att man har inte någon fakta där back så tänker jag att man alltså bort det så på aktivitet som man gör det bara utan att egentligen var påläst tyvärr. Precis. Alltså jag vill bara understryka jag är absolut för abort när jag anser också att ett samhälle då det ställs också krav på samhället att också ge lika mycket stöd och hjälp eh hur säger jag det det verkar faktiskt vara lite bristfälligt med stöd och hjälp när man gör en abort. Eh det kan jag det är osäkert konstaterat då att det man kanske får lite brist väldigt, väldigt stöda men jag anser också att man så här ser jag det ett samhälle som ger abort och bör ju också ge lika mycket stöd och hjälp på den andra änden när du vill ha barn. Det anser jag det det ena måste ge det andra. Du får inte utesluta för det ger ju väldigt mycket signaler nu att eh a bort än enda vägen till kvinnans frigörelse och rättighet och att det faktiskt också att eh med preventivmedel och så där den där den enda rätten är för henne att själv få välja det är när hon inte vill bli gravid men när hon vill bli gravid och skaffa barn och stöter på komplikationer där För då helt plötsligt har det ingenting med kvinnas fria att så göra hennes rättighet och att själv få bestämma över sin egna kropp och när hon vill ska få barn eller livet. Där är det helt uteslutet. Det är helt plötsligt ingen kvinna fråga eller som tillhör en kvinnas rättighet utan det är när du vill avsluta en graviditet som tillhör hennes rättighet. Det tycker jag är en väldigt märkligt faktiskt att inte båda de här frågorna hör ihop. Helt sant verkligen. Jag tycker att vi blir grundlurada av samhället på alla sätt och vis. Det har varit hård propaganda och sen så ja, så får man inte det finns inget stöd. Det är ett väldigt tungt beslut måste det vara att göra bort och ja, eh det det är också helt sjukt tycker jag att det ligger bara på kvinnan att mannen får inte ens säga någonting om det och och som sagt det ja det finns att de inte erbjud något stöd är det är helt oförlåtligt egentligen och det var man trodde verkligen att det var ungefär som att bli narkoman att ska få barn innan man hade en utbildning att det var så mm. oansvarigt liksom att det skulle gå så illa mm. för en så att det är inte konstigt mm. jag kom också ihåg det men jag tyckte så oj gudarna sken har ju stackar någon att bli med barn det var det var liksom en total katastrof och då skulle det ändå varit mm. eh en feministisk situation liksom så att det är jätte hemskt. Mm. Jag blev ju lite provocerad här. Det var ju en serie här som gick på på TV. Vad heter den nu? Din, din tid är nu eller någonting sånt heter den. Okej. Okay. Eh uh, och uh, där följer man då i olika familjer ifrån uh, generation till generation och då när man för uh, 50-talet då så gör en av huvudkaraktärerna en olaglig båt då eh och var på honom sen i framtiden då drabbas av misfall ehm flera tagånger och då kommer det en läkare där, då säger jag att ja eh, du har Ashman syndrom. Och då vill man ju liksom känner jag i den här serien Dis att ja men tack vare att vi har den här hade abort en fri aborten nu så Så har vi inte såna komplikationer längre så tolkar jag det väldigt mycket. Och det kändes väldigt hårt för mig att sitta där då och säga att man liksom tycker liksom att nej men vi har inga problem med Schumann syndrom till exempel idag. Eh men det finns ju faktiskt och det finns ju en risk att man drabbas och det när man går in med olika bäkter då kan också även vara faktiskt att du kan få få Schumann till exempel av Chelsea's nytt också. Eh okay. faktiskt det ska fins. Okay. Alltså det är så mycket propaganda. Förlåt för ska ja, det säga. Ja, det går bra. Ehm det här är ju ett problem när man tror att fria bort är något slags mirakel eller lösning. Alltså det med tänker på att vi har haft fria bort så länge i Sverige och hur många som fått problem av sig efter sina bortter. Det är ju inte en mm. mirakellösning. Nej. Och och man kan ju också fråga sig att för man har ju inte haft någon som helst egentligen Man har ju inga koll på hur vilka det är och följt de här individerna för det fick ju inte göra någon de de bokföringar det heller tidigare. Det är ju någonting som har kommit bara de sista, jag tror det är tre år sen eller någonting. Det blev lagligt eh, att man faktiskt fick eh, göra någon form av eh, bokföring eller vad det nu kallas för när man är eh, så sä att många men du kan ju jo medvetet veta då hur många som har drabbats av komplikationer efter att ha gjort en en skapning till exempel mm. eller en abåtningsskapning och det känner jag ju bara liksom att det här är ju otroligt ansvarslöst av ett samhälle att så bara tro på en en en metod och utaget inte jag tycker ju att det har blivit utsatta för ett ett experiment faktiskt eh och jag anser också att eh jag känner mig faktiskt som att jag har blivit steriliserad. Eh det är faktiskt så jag känner när man inte tar ansvar. Eh och jag menar det är väl faktiskt inte så man ska behöva känna som en en kvinna som är uppväxt i ett fritt samhälle där man det enda man har pratat om är att jag ska faktiskt ha lika mycket rättighet och som som en man till exempel och det kan man ju bara titta då på det här regelverket som har satts upp eh, idag angående då IVF till exempel eller eh jag vill kalla det för eh, assisterad befruktning och då är det ju faktiskt så att kvinnor har och detta är en denna är satt för barnåt år sen och då har kvinnor upp till 40 år rätt att få hjälp det eh, är offentligt finansierad vård. Medan mannen har upp till 56 år om hans kvinna är, är 40 och detta är ju under 40 och detta är helt nya regelverk man har satt upp. Och det är ju just i den åldern som man verkligen behöver för innan dess brukar det inte vara så stort behov. Men vad hemskt också att du känner som att du har blivit steriliserad och jag menar, ja. ja, jag måste ju hålla med för att just det här att varför måste man göra skrapning då när skrapning har sådana risker efter varje mm. missfall? Är inte det naturligt att kroppen mm. kommer att göra sig av med innehållet? Är inte det bara så att man har en väldigt, väldigt, väldigt kraftig menstruation? Eller vet du hur det ligger till med det där? så jag jag har ju tänkt väldigt mycket på detta eh faktiskt eh, nu efteråt och när jag fick reda på att jag hade Aschmanns syndrom och det kan ju lika så gärna vara att, att som tack jag fick det när jag var när jag var när jag i åldern min första skapning och sen hade väl kanske bara byggt på kanske med fler och fler skapningar som har gjorts Jag har med funderat väldigt mycket på varför läkare valde att jagöra det här på mig faktiskt och jag kommer bara fram till en en utslut en en grej och det är väl att man inte behövde ville ta mig ans va man hade väl liksom gärna kunnat i så fall lämna i lägga in mig på avdelningen och låta mig få ut det. men det blir ju klart det blir ju en kost och större kostnader egentligen om jag kanske skulle ligga där i 2-3 dagar kanske till exempel och och och och och skjuter resten och, och och så vidare. Jag ser det nog att det handlar ju om att det vart lite mer kostnadseffektivt att göra det här och sen då så vill man ju inte för det är det som är det är ju väldigt dålig uppföljning på efter du har gjort en skapning. De blir ju uppprovocerade när jag ringer då och frågar det efter det tredje om jag skulle kunna komma upp och om man bara kunde titta efter Uh, om det är som du ska uh, det, det blev det jag fick jag nästan, det kändes som den personen jag gick där och pratade med där jag var ju nästan provocerad av att jag gjorde det för här är det bara så att man är, de tittar bara om det faktiskt är att du får akuta komplikationer, men herregud, det finns ju säkert många andra komplikationer du kan få där du inte får en akut febo eller akuta blödningar och så vidare, som i mitt fall där jag har fått Aschermans syndrom Wow Ja, hemskt alltså. Jag tänkte Freja hade du en fråga nu eller? Eh, jag hade väl lut tänkte mest. Alltså jag är född mitten 80-talet. Och eh mm. upplever ju alltså vi har pratat det mycket Sofia om det här som du är född 70-talet och har en helt annan bild av än vad jag har. Jag har inte Alltså skolan är dålig på att undervisa om det här såklart. Alltså jag vet inte riktigt vad är det är typ och politisk frågor man ska prata om, men skolan är dålig på att vara tydlig med liksom hur skillnaden är mellan män och kvinnofertilitet. Att man behöver tänka på det som kvinna och att man kanske inte måste liksom plugga klart, ha bra jobb och så vidare. Man måste inte kanske, man måste kanske inte fokusera på de sakerna. Men som du sa, man kan göra det efteråt. Ehm um, så jag och förravalt min mamma då, hon hade fick ju oss, vi är tre stycken och hon har ju alltid pratat om att det är det bästa hon har har gjort så att jag har helt tänkt att jag kommer så ut att ha barn och komma ha det så fort jag kan och så vidare. Ehm så att min bild av av hur samhället och hur liksom samtalet ser ut är väldigt skiljer sig väldigt mycket från hur ni beskriver det. Så så det känns inte i din generation som att de säger liksom vänta vänta vänta med barn. Då har de de känt det med det där hårda läget. Nej, det är okay. inte lika fult i min generation. Och jag menar många ja, jag upplever det samma sak. Ja, många har mm. som alltså mm. i min ålder, min hon har ju många barn. Okej. Okay. Um, eh så det, det går liksom i vågor. 70-talisterna eller 60-talisterna har många barn. 50-talisterna går det ner. <laughs> Några har få barn då eller inga. Och sen går det upp igen så vi har, vi har rätt så många barn. Kanske inte lika mm. många som 65-talisterna, men ändå att vi har fler än vad ni har 70-talisterna har. Det kan uh, vara så och sen så ja. kanske det nu är det mer könsdysforin som de snackar om. Och då blir man ju också ungefär till. Ja det är många ja det är många faktorer som mm, kommer in givetvis mm, men om jag mm, tänker på när vi mm. var yngre jag plev inte alls vi hade samma typ av samtalsklimat kring att ha barn nej absolut inte. Eh men jag jag jag jag ja, förlåt. Mm. Ja men jag upplevde det så men ser ju att det är många många yngre mycket mycket yngre liksom som skaffar barn tidigare idag liksom. Alltså det är ju alltså här man har ju nu på de sista kanske 10 åren skulle jag nog vilja säga Så har det ju blivit väldigt accepterat och en självklarhet att skaffa barn. Så man pratar om, jag menar om man tittade till exempel på, om man säger så här, allt ifrån rockmusiker och poppåsspelare till vad det än är så pratar man om ett familjeliv idag det gjorde inte det när det var vår generation det skulle vara ensam och stark det var väldigt mycket fokus på det och jag anser ju inte att det, det, det är någonting egentligen vår generation har skapat utan det var faktiskt generationen innan jag upplever att de skapade detta eh, och sen i och med då det här som också blev då som till exempel, jag är ju född 1973 och eh, då var det till exempel så låga som först födelskorna var då Det är så lågt har det aldrig varit i Sveriges historia åtminstone när som de började ta statistik och då var genomsnittsåldern 21 år faktiskt. Och min mamma hon var eh 17 år. Så hon var väl lite under statistiken där, men det gjorde ju nog påverkade mig också väldigt väldigt mycket att hon var så ung faktiskt att jag ville inte ha barn för tidigt. Men det det är en annan det är ju en annan fråga men naturligtvis Alltså det det var ju väldigt mycket fokus också på det här som jag var inne på innan att det var en kvinnofälla att bli ensamstående förälder. Det var det som man pratade om hela 80-talet, säkert 90-talet också vad jag minns. Men sen har det vänt och det är ju förmodligen också det tar ju också varit en insats från samhällets sida att någonstans eh lägga mer och mer fokus på det i media och annat och faktiskt man har också utvecklat många system för att kunna möjliggöra att skaffa barn på ett annat sätt än bara genom de förbågena får ju en faktiskt. Mm, kul. Ja men det är positivt att höra att det är vänt liksom där. Ehm, um, nu är det så här att det är ungefär 15 av en fertil av par som är infertila då som i Sverige då. Och då tänkte jag prata lite om alltså att det finns det verkar som att det är folkhälsan. Jag tycker att folkhälsan kan mätas väldigt mycket på på fertilitetsfrågan. Ehm det finns en hel lång rad av anledningar till att man kan bli en fertil och då inkluderar det blockerade äggledare, endometrios som 10 av alla har. Eh mm. polycystisk ovarialsyndrom eller PCOS, det är också 10 som har. Sköldkörtelsjukdom, 4,5 mm. har det. Att man har för lågt antal ägg. Att man har medfött livmoderfel eller då aborter. Eh, ovulationsrubbningar som kan bero på undvikt, kraftig övervikt eller hård fysisk träning, psykisk stress etc. Och sen mm. finns det den manliga faktorn och det är att de har ju färre och färre spermier nu. Och en del har inga spermier alls. Och det är en tredjedel av fallen beror helt på mannen. Får jag flika in något? kan ta upp lika en fråga där Ingrid det du sa vad är för få ägg och betyder det? Ja att det heter jag jag vet inte. <laughs> betyder det betyder att man har egen kortare period, alltså att man om man en normal fertilitet är så här långt att man här får man mens så här går man in i knippet är den kortare alltså man har färre ägglossningar eller Nej. vad betyder det? Nej men det är en bra fråga det är så att många unga idag är födda med mycket färre ägg. Alltså man föds med de antal ägg man har i sitt liv Det är inget som man producerar Utan vanligtvis har man ungefär 400 000 ägg Som man föds med Så ett litet flicke, barn, bebis har 400 000 ägg Men en del kanske bara fick 20 000 liksom. Och sen, så, sen förlorar man ju varje månad När man har mens mm. man. Så att man Mår har kortare sig. ägglossningar Alltså du har kortare fönster där du kan bli gravid Istället för att bli gravid Från du är 12 tills du är 40 Så kanske det bara är 12 tills oh. 25 Ja men precis det är vad jag håller. Men alltså att fönstret är kort. Det för till för till alla fönster är över, liv, över livet gång kortare. Jag vet mm. inte jag det Eller... kanske är så. Jag jag vet inte men men framförallt då att man om man har för få ägg så kanske man inte kan då kanske de inte har tillräckligt bra kvalitet heller så då kanske man får ta en äggdonation och så här. Och så tänkte jag också eh jo i USA så där kan man göra IVF tills man är 50 år gammal men då får man eh, ta donerade ägg eh, efter 44. Men så de här frågorna är då jag läste en bok som heter I Got Pregnant You Can Too av Katie Boland. Hon blev gravid naturligt efter att hon upptäckt att hon hade haft en infektion från klamydia det var det tror jag. För då får man ofta problem och då fick hon alltså höga doser antibiotika och sen blev hon gravid naturligt. Men hon försökte i många år skrev det om det här. Och det här med frågan om infektioner tänkte jag ställa till dig Elisabeth är det någonting som du har hade någon erfarenhet av också som kan orsaka missfall och infektion. Alltså jag tror ju väldigt mycket faktiskt. Alltså nu är det ju så här i och med att jag alla har fått reda på vad som är problemet. Det är inte som alla bara säger i min all å utan egentligen någon fakta. Eh så så är jag ju med tanke på att jag faktiskt har hade ha haft illaluktande flytningar, haft väldigt mycket infektioner under livet eh och eh, någonting som jag också började titta på nu för varje gång jag blev gravid eh så var jag hade jag feber eh bara någon vecka in i graviditeten och blev jättesjuk till exempel typ förkylning eller något liknande och tänker jag kan det också ha någonting med det hela att göra eh men jag är ju helt övertygad om att oavsett mitt fall eller inte att naturligtvis kan ju sökerliggen om då har fel bakterier eller öh kanske virus eh att säkerliggen skulle kunna eh leda till till till misstfall och det vet man ju i vissa fall också att det faktiskt finns men forskningen är ju väldigt väldigt liten på den här näre faktorn med missfall och jag pratade med en gynykolog eh tog efter mitt första missfall om det här och han menade på det att ja men det är helt nytt att det kan finnas infektioner i i lemyodon att de har kommit fram till det för att jag då då De menade på det att eh, limo de har ju med all minsta civil plats eller något sådant vilket är väldigt väldigt märkligt. Eh och eh, ja det är helt konstigt och jag vet om att i vissa länder tar de ju det här när det med eh vad heter det infektioner på mycket större allvar än jag i Sverige som till exempel i USA vad jag har hört så är den här grupp B-sträff för kocken vet man ju om att den kan medföra missfall eller andra, andra ömskheter när man har graviditet. Och där i USA, så, som jag hörde det, så kollar de faktiskt tre gånger under graviditeten. Medan här i Sverige, alltså du punde bara tjata dig till att, att man ska kolla på det här. Jag vet om att det var en diskussion att man skulle föra in detta som en naturlig del att åtminstone ta en, ett prov under graviditeten, men det blev aldrig av, det har de inte gjort och jag har hört någon kvinna som hade fått missfall på grund av eh, den här grupp B-ströptokokken att de hade konstaterat det i Sverige och eh, men hon fick i mer eller mindre nästan inte hon fick verkligen tjata sig till med nästa graviditet att ta ett nytt prov med den här eh, ströptokokken det är helt sjukt alltså vården är verkligen ja. jättejättedålig och sen mm. ja och sen har vi många åldershälsoproblem och det blir blir fler och fler som får ja, de här sjukdomarna också och de blir mm. mer och mer allvarliga. Ehm mm. uh, och och jag tror också när man har en sån sjukdom mellan har någon förälder så för min mamma hade dem mitros och då kunde de ju sagt till mig då direkt i ditt fall bör du nog skaffa barn liksom in typ innan 20 liksom. Då kanske jag hade mm. kunnat, biga vi vet inte liksom men. Mm. Eh, ja. mm. Freja, hade mm. du någon okay. åsikt? Mm. Ehm. Alltså, nu vet inte riktigt, jag var ju så politisk, men jag tänker själv i det här samhället som man då kallar sig feministiskt så tänker jag att det kanske inte är det mm. populärt att säga att man bör uppmuntra kvinnor att skaffa barn tidigt, kanske inte lika många utvilda sig. Um, för att utbildning och jobb är liksom det som vi ser som tecken på eller värdtyg för att vara självständig. Men konsekvensen blir ju detta. Alltså det är ju jättemånga som upplever mm. att de framförallt kan tänka med en generation mm. även man pratar mycket om det nu också helt klart men min generation har kanske haft mer val, val. Alltså vi har kan välja ändå att okej, okay, vi vi har haft möjlighet i jobbet att det man ni hade så att vi valde ändå ska ha barn i hög grad. Det mm. förmodligen säger statistiken då. Mm. Men liksom hur ska man Hur ska man förhålla sig till det här? För jag menar, det är ju inte populärt att uppmana kvinnor att skaffa barn tidigt. Men å andra sidan blir det ju så. Nu så har vi ändå, vi sitter gärna med facit i hand här nu. Och ser vad det blir av mm. det när man säger till kvinnor, vänta. Mm. Skaffa en, liksom gift dig, skaffa jobb, skaffa bil, skaffa hus. Alla de här sakerna. Mm. Det är ju så facit det är ju att det här. Det här blir det. Här blir. Ja. Jag tycker ju det är väldigt märkligt egentligen alltså när vi pratar om det här med feminism och så vidare ehm det är ju det här att jag tycker det är märkligt att vi då byggt upp en ett samhälle efter männens vitalitet för det är faktiskt det vi har gjort. Det hade inte alls behövt se ut så här som det gör idag. Man hade ju inte behövt säga så här att kvinnor ska ska behöva utbilda sig eller lägga all krut på att bygga upp det här slottet och innan man skaffar barn till exempel samhället har ju konsced ut på ett helt annat sätt faktiskt om vi verkligen hade sett till kvinnan till kvinnans och kvinnans behov vilket jag anser inte att man gör idag i feminismen faktiskt om jag får ge mig in i den Det får du på något sätt för jag anser definitivt att feminismen idag uppbyggde att mannens fertilitet och mannens förutsättningar är så att siktningen en en var faktiskt sett till kvinnans behov faktiskt. I den här frågan och kan jag Och kvinnans biologiska. Mm. I den här frågan kan jag hålla med om det faktiskt. Jag kan inte inte gå hålla med bland annat mm. men just nu kan jag definitivt säga att det är så för dig man får inte höra att en kvinna att du behöver ska få barn innan du blir så här gammal därför att det kommer bara svårare, det kommer vara risk för komplikationer. Mm. Du kommer bli du kommer ha blivit för gammal. Alltså man vill inte säger det hårt men man får förklara för att det tänder så olika ut för män och kvinnor. Det behöver du förhåller dig till som kvinna det li... man säger det ja, man kan... när man fortfarande är 20 ja. eller när man är 40 ja. för då är det liksom ja då är det kul att höra. Jag kunde men sen också såll så jag med helt och hållet för att jag tycker att man eh utgår ju också från männens behov av att liksom vara ute och jobba och ha en karriär och det är också något som är, de flesta kvinnor inte egentligen ja är super inte alla i alla fall är må bra av det. Nej inte lika många, hög grad som män definitivt inte. Men inte nej precis, men kan tolerera den situationen mm. med heltidsjobb och karriärsklättrande på ett annat sätt medan många kvinnor som jag i alla fall tycker att det är väldigt jobbigt att behöva vara ute och gå ut och vara tuff och slåss med männen på deras villkor varje dag. Jag skulle hellre vilja att se något stöd liksom där jag kunde. Jag kanske jag bara halvtid. Sen självklart tycker jag att man ska inte behöva vara beroende av en man för det det har ju visat att det är väldigt svårt i historien rent finansiellt om det då blir något problem, om det blir misshandel eller så då vad gör man då liksom? Och eller om det åtminstone det fanns väldigt starka stöd i just såna krisituationer att det fanns stöd för svenskar men det gör ju inte det. det det finns ju verkligen inget stöd. Alla är bara lämnade till sig själva och plus ett superhögt skattetryck så att det är ju inte en bra situation så jag tycker att mm. ett problem här är ju att man som som kvinnor får man inte höra du kommer få väldigt mycket tillfredsställelse av att ha ett barn som älskar dig. Det får man inte höra så precis. Och man, nej, man tror att man kommer få lika mycket tillfredsställelse som en man får av att ta en chef till exempel eller att vara chef. Så är det verkligen inte. Eh precis. Oj, vad du drar. Vad är tusen eller så? Nej eh <laughs> <laughs> nej men alltså det det det ligger ju i någonting ni säger här att att liksom eh äh, tack titta en fan kom in innan han kom in tack så det var sjukt skulle bara lösa lösa den här boja eh <laughs> <laughs> um, nej med ställningen att telefonen nej men jag anser ju att jag blev ju sjukt provocerad när folk säger så här men hon valde kan jag än för alltså det är det Jag vill bara att folk ska sluta och säga det. För att det är så här. Att det har inte funnits så mycket andra alternativ än att faktiskt ut i arbetslivet. Och arbeta. Det är faktiskt så Sverige har strävat efter. Att kvinnan ska ut i arbetslivet. Vara sedan hon, hon vill det eller inte så är det ju faktiskt det det har handlat om. Och hela systemet är faktiskt uppbyggt på att kvinnor ska gå ut i arbetslivet. Man har ju inte speglet efter något annat på väldigt många år jag menar innan var det ju ändå med okej okay, man tittar på de kvinnorna som var uppe på 50-talet många av dem till exempel eh hade ju bara kortare tid ute i arbetslivet kanske eller var hemmafrua och det har man ju jobbat ifrån i Sverige och ansett att det ska man inte vara man ska absolut inte vara en hemmafru vilket jag vet om att de nya generationerna börjar prata om att de hellre vill vill vara hemmafru och inte vara ute och göra karriär men faktumet är ju att hela samhället det svenska samhället är uppbyggt på att kvinnor och män ska arbeta för att eh, hela skattesystemet är uppbyggt på det och det är ju också en grej man kan diskutera ska det verkligen vara på detta sätt att är det så här vi ska vi ska ha samhället att eh, kvinnor eh, eh inte ska kunna ha en möjlighet att ändå ha en fri frihet som vi pratar om också det här med att som vi sa att eh men om det händer någonting om hon är beroende av mannen det, det är ju inte det vi ska sträva efter naturligtvis men vi kanske ska hitta någon mellandväg här att man båda ska kunna skaffa barn och ha en frihet men att det inte ska vara ute efter eh, ett, ett system som upprätt efter män. Eh då. men frågan är ju hur mycket val man gör om man inte har all fakta. Alltså, det så här, det så att säga lämna bort det också. Om man vill göra det mm. här bort om man tycker eller vill eller behöver vilket ovan än man vill använda. Mm. Det är mm. ju inte ett ett informerat val om man inte får veta allting innan om de bara har sagt till dig så här, det här är riskerna för dig när du gör det bort när du är 21 då kan du kanske kan välja mm. bort det. Men du får man får ju information och då kan man ju inte göra val anser jag. Du kallas inte måste det kallas Nej. någonting annat. Det kan inte kallas ett val då. Man har inte <laughs> precis precis exakt. inget man har val. Ja, och det gäller ju avlot. Det gäller ju att också när kvinnor går ut och jobbar när hon har en ettåring och hon tvingas mm. ut i det utan att veta vad konsekvensen är för ettåringen eller mannen eller för henne själv. Då är det inte heller val. Alltså val måste mm, innebära att man vet vad konsekvenserna blir av, det, av båda vägarna process. Och jag menar om man nu säger det här med med eh eh att kvinnans fertilitet minskar, vi alla är ju medvetna om att att kvinnan har en biologisk klocka, men vi vet ju faktiskt inte vad det innebär för den enskilda individen till exempel. För det är ju ingenting man kollar under under årens gång eller så där. Och likadant också. Ja men jag menar du kan faktiskt gå och titta på, ja men du har ju jättemånga ägg, men det är ju inte lika lika med att du faktiskt har ägg som faktiskt fungerar att ta plega det med så det är ju massa eh massa parametrar här som egentligen är väldigt diffusa som egentligen inte vet eller kan egentligen. Det är det som är det viktiga är ju faktiskt att försöka hjälpa kvinnor utifrån eh, kvinnors förutsättningar tycker jag och jag känner ju eh att jag har blivit grundlurerad på allting precis som ni säger. Jag har inte fått den här informationen och sen när jag då tar det här beslutet som skulle vara mitt fria val att faktiskt själv få bestämma när jag skulle skaffa barn, ja då häpplessö säger samhället nämligen: "Hej, då vi vill inte ha dig här liksom." Och det jag kan inte känna annat än att eh, det är mycket märkligt hanterat för för någonting jag verkligen har funderat på som jag, som jag sa in, initialt också det är där Då va känna samhället på om jag och min man inte får barn egentligen. Vi kommer ju bli eh, två pensionärer som inte kommer ha några nära, nära anhörig till exempel som får man inte prata om i Sverige att det faktiskt är väldigt mycket anhöriga som tar hand om äldre och och sjuka och gamla idag. Det pratar vi inte om heller och det är också en viktig parentes att faktiskt lägga in i det här. Jag tror att det är nyckelfrågan. Absolut. Mm. Varför? Vad vad vinner samhället på det här? Man börjar ju undra. Jag tror att individualismen är så pass stark i Sverige att man förstår inte vad det innebär att ha när anhöriga temply formar barn. Mm. Man man man det är inte någonting som man som är en faktor eller ett värde i Sverige. Eh jag tänkte också säga när under skolgången hörde man någonsin någon säga ja man kan välja att jobba heltid eller inte. Man kan vara hemma. Det, det var inte ens änd en enda gång. Det fann, så det var det är inget val. Det var liksom bara man ska ju plugga och gå ut och sen ska man jobba hela tid. Punkt slut. Mm. Det fanns det och ju Och jag något. menar nej men precis och jag menar om man tittar också på pensionssystemet eh så har ju det ändrats radikalt för oss också eh och det är ju också en viktig faktor här för jag menar de som är äldre även när vi pratar om dem att de är eh, födda pensionärer idag så kan jag ju säga att vår generation som är födda på 70-talet eh 60-talet eventuellt. Vi kommer ju vara ännu fattigare. Eh, det kan jag ju tala om för att eh, problemet är ju det här att vi i den det nya pensionssystemet som jag kommer inte exakt ihåg när detta kommer in men det var någonting på 90-talet. Så är det ju så att du ska ju jobba som du var 20 så ska du ju jobba hela ditt eh, verksamma liv. Och så ser det ju definitivt inte ut att det har gjort det eh för att få ihop den här skattesatsen den som är vidare och också någonting som har slagit mig jättehårt det är ju det att du måste ju med gärna mindre i dag i Sverige ha en privat sjukvårdsförsäkring för att få någon sån här hyfsad vård i alla fall eh och det är ju ingen som pratar om det heller och att du faktiskt bör skaffa dig också en pension en riktigt bra pensionsförsäkring för det är ju också eh någonting som som som man inte pratar om i det här landet. Absolut. Och sen det är samma sak som att då har vi vi går ju emot att ha det som i USA där det bara är helt ja. upp till Inder Biden, men vi har ändå ett skattetryck mm. på 8 eller vad det lägger på så att det är nog ja. helt sjukt. Och mm. man ska ha jobbat i Sverige också och det är något som de inte heller mm. säger. De ofta så att man tror men ja men gör ett år utomlands. De borde bara ja, säga så här, nej men gör inte något år utomlands för då blir det pensionen väldigt lidande mm -hmm. i alla fall om man är svensk föds åt mm -hmm. så här. Men mm -hmm. eh, en sak till som jag skulle vilja också säga det är att det här ehm som jag alltid har tyckt och som jag ser att jag hos mina barninor och så här att det handlar inte om att kvinnorna har valt att inte ska få barn. Och där man visat också i en artikel i The Guardian att det är helt enkelt är så att många kvinnor faktiskt vill ska få barn och vill ska få barn tidigt med inkluderat. Men mm -hmm. männen vill inte. Mm. Eh så att det var det är ju också väldigt vanligt de vill mm. liksom inte göra ett åtagande de vill inte vara seriösa många av dem för att man mm. har ju attackerat äktenskapet och det ska ju vara mm. fri sexualitet Precis. och dekadens. Så att i det här läget mm. så har ju inte männen så jättemycket att vinna på att binda sig. För förr i världen var det mm. så att om man ville ha en kvinna och ville ha sex, ja men då fick man fria till någon och så fick man vara mm. ma med henne. Men nu kan man ju bara mm. hoppa hit och dit hur man vill. Det ska ju vara så fritt och bra. Och då då förlorar ju männen det här motivationen att ju efter sig de många inte alla såklart och det är ungefär bara 2 av alla kvinnor som vill ha och många olika sexpartners de så att 98 vill alltså inte ha det de bara ha en man men så är det ju inte mm. hos männen då. Så att det där tycker jag också lite det blir liksom att det blir väldigt mycket ilska mot kvinnorna som inte jag tycker mm. det är, är riktigt är riktigt ehm rättvis för att Vi har varit utsatt för otroligt mycket propaganda och mm. hela situationen har gjort att det inte går som man kan inte bara lägga det ansvaret på kvinnorna att det är vi som gör det här valet när som väldigt många fall så har män inte velat. För det har ju hänt mig många många många gånger. Mm. Vänta, mm. hur tänker ni om det där? Eh uh, eh uh, ja, alltså jag anser ju att eh uh, det då är ju det är ju rätt i flera punkter där liksom att eh, jag tycker ju det här att de de de är ju också blivit utsatta för den här propagandan att att eh, du ska vara du är en redeman om du ligger med många eller alltså det har ju varit väldigt mycket fokus på att du ska ha sex med så, så många som möjligt från för båda könen faktiskt anser jag och liksom också det här att det har varit väldigt mycket prat om att eh, du ska du du kan ju alltid välja bort liksom då gravitation till exempel eh och men jag anser ju också att eh, jag tror att det finns väldigt många män som faktiskt vill ha barn också men som idag jag har ju fått till exempel förfrågningar alltså någonting som man inte pratar om det är ju det här också att ehm det var en kvinna som hör ra sig att eh, hennes man hade inget biologiskt barn men han skulle så jättegärna vilja ha men hon hade biologiska barn och nu var hon för gammal för att skaffa barn hur hur skulle han göra liksom för många gånger går det ju också in i en relation där det kanske finns barn redan och då kanske man känner sig nöjd med det tills du kanske kommer i en viss ålder till exempel och och då då inser du kanske och då kanske man den här man kanske gör slut eller vad det än kan vara för någonting låt oss säga att kvinnan kanske är i ja 35 låt oss säga det Och så ska det bygga upp en ny relation med någon annan och så det är då så det är då och direkt ska man prata om där att skaffa barn och då kanske den partnern redan har ett barn till sen tidigare låt oss säga och då blir det ju satt i den här situationen igen eh det som jag ber kommer till det är att en del som då har barn tidigare också ehm och så går du in där som någon form av platsförälder eller vad man nu kallar det på extraförälder eller bonusförälder eller vad det nu ska kallas för idag. Riskerna är ju ändå allt att det blir slut på den här relationen. Och då har du inga egentligen rättighet att ha kontakt med det här barnet eller eller rättighet att faktiskt ha ta några beslut över det här barnet och så vidare. Fast du kanske har funnit smärre hela det barnets liv till exempel. Och för om den andra föräldern finns med i bilden eh så är det ju jättesvårt för dig att få adoptera det här barnet och få lika rättighet också. Och ehm Eh sen är det ju då jag tycker det är otroligt viktigt att man renar från början när man går in i en relation som jag och min man hade ju varit tillsammans väldigt länge faktiskt och då var vi ju nästan där emot då som en varfan har ni inte tänkt för detta tidigare nej för att liksom för det första han var fem år yngre än mig och för det andra vi vi ja vi trodde ju inte att det här skulle hända liksom ingen tog ju upp det överhuvudtaget och hade vi naturligtvis kunnat haft det så här att det hade varit ganska obligatoriskt eller normalt att man hade kunnat eh få hem ett blad hem skicka till exempel att jag tänkt på kvinnan så och mannen så om ni har en relation prata om detta bla bla bla bla bla. Liksom för jag tror eller jag vet också om att det finns många män som faktiskt vill ha barn också som står där nu och inte har någon möjlighet eller eh förutsättning och också det som man har gjort i Sverige till exempel det finns ju individer som har steriliserat sig till exempel eh och då får du ju till exempel inte rätt heller att få den om du vill återgå till till det alltså säga upphäva steriliseringen så får du ju inte eh hjälp med det till exempel eller du får inte heller rätt till IVF till exempel. Jag menar du kan ju ändra dig i ditt liv, du kan ju faktiskt få en barnlängtan eh senare i livet än eh, när du tog det beslutet. Vet jag vet ju liksom men Det som är det är ju det att eh det är otroligt viktigt att man har ett samtal med den man är tillsammans när regelbundet om det här och jag tycker också att samhället bara uppmuntrar till det eh faktiskt. Jag vet inte om jag var lite svag på fråga. Jo, men jättebra sagt. <ska> Uppskattar det. Men ja, sista frågan. Jag tänker att det är bra att alltså då ta mötes till par, alltså att prata med varandra och mm. man kan göra det tidigt. Det är inte dumt att göra det. Man behöver inte bestämma sig tidigt men man kan prata med varandra, vet varandra Nej. står för att fram allt om man är äldre eh och det är ju en realitet. Feknorkunne fertilitet är annorlundens och det det är därför man behöver prata om det helt enkelt. Se men annars missar man ju det här fönstret. Både män och kvinnor har ju ett fönster och missar man det så är det liksom då har man ju i vissas att jag jag vill bara tillägga en grej här faktiskt som jag tycker också är viktigt och det är det att jag hört från många kvinnor då som får förallt ha en man som är lika gammal som dem eller kanske yngre för många kvinnor faktiskt valt en en en partner eller de har väl valt varandra som är som kan vara rätt mycket yngre än de själva vilket man också idag då pratar om gärna idag så är kvinnorna så självsäkra väljer en partner som är mycket yngre ja men vad innebär det då för den här mannen är ju fatt till längre också Och jag har hört faktiskt av flera kvinnor som är i min situation som säger det, men jag kanske ska göra slut med min partner så han får möjligheten att skaffa barn. Och då tycker jag ju att samhället verkligen har förlovat väldigt mycket på det här. att det är så vi ska behöva tänka. Det är jättetragediskt för att det är ju så pass svårt att få relationer att fungera så att man ska ju vara tacksam. Precis. Det är ju liksom en en gudagåva att ha en, en relation som är bra så att ska man behöva göra slut då? Ehm um, nej jag tycker att också att då skulle uppmuntrat mer när jag var 20 år så att gå och dejta 30-åringar för då hade det varit så här åh mm. det kan jag absolut inte göra det blir en skandal då men det borde de ha gjort för då hade de dom änvaret kanske en redo för att skaffa barn för jag försökte spara kring mm. där med 19-20-åringar är det någon som vill skaffa barn med mig liksom det gick ju inte mm. så att ja nej och jag tycker absolut att man måste hitta någon bättre lösning men jag tänkte så här min sista fråga är i alla fall vad tror du är lösningen på den här katastrofs situationen som vi sitter i just nu om och så. Mm. Ja, alltså men jag bara för sig det så anser ju jag att man ska hjälpa i största mån individer innan de faktiskt blir för gamla. Det finns så hur, hur många sätt idag som möjligheter faktiskt skulle kunna bli du skulle kunna bära ett barn eller på något annat sätt lösa det om du inte kan bära ett barn. Jag menar jag menar titta också Sverige säger jag har ju till exempel idag Josefs ösök med eh livmödrar på kvinnor som inte har en egen livmoder och det har man ju ansett att och det tycker jag är ju fantastiskt så att man kan göra det här men om, nu är det ju diskussionen om detta ska vara någonting som ska ingå liksom i den offentligt finansier finansierade vården vilket i naturligtvis är en väldigt fin grej men då måste man ju förstå hur mycket detta kommer att kosta för samhället och då anser jag om man är om man är beredd att lägga de här resurserna både med livmoderna och kvinnorna ska ta ut till nämligen för att sätta in det innan annat plus på att du måste då ha eh ett antal eh, fertilitetsbehandlingar också plus på alla mediciner du måste ha så att eh, limet den inte ska spröta stå åt så tycker jag att om om man sätter in detta eh i systemet och säger att detta ska offentligt finansieras vård så så handlar det ju ett EU handlar ju om rätt stora kostnader så tycker jag ju att då finns det väl alla möjligheter för de som har en livmoder att faktiskt få få hjälp på olika sätt om det är med äggdonation eller så vidare. Sen anser jag också en sak som jag tycker att de borde få ska mer i och faktiskt göra det är faktiskt att få möjlighet till biologiska barn även om inte dina ägg funkar. För jag tror i sökerligan att forskningen har kommit så långt egentligen, men man pratar hela tiden om att eh eh moraliska dilemman och så vidare men jag anser ju att det är ganska bra om man skulle faktiskt kunna få få tillgång till att faktiskt göra eg eh där och spärra för den delen där det faktiskt är ehm eh vad heter det möjligheten att få ett biologiskt barn men det är ingenting man pratar om överhuvudtaget man bara pratar av specialdesignade ägg liksom. Eh ja, intressant så teknologi ska lösa framtiden. Det det är en intressant ja. <laughs> det får ju bli så tänker <laughs> jag. När man har när man då har är lite äldre och jag tycker ju verkligen för att jag menar det här med adoption också som vi pratar om det är ju klart det skulle man ju också kunna göra på ett annat sätt idag än som det är när det kanske barn eh som idag slussas runda till olika familje hem och så vidare varför skulle man till exempel inte kunna få möjligheten att adoptera men att barnet fortfarande då har möjligheten till att träffa den biologiska givaren då vill jag kalla det för Mm. håller helt med dig. Det är helt absurt att det är ju så himla svårt att få adoptera i Sverige idag mm. också, så att då blir det mm. ju inte så mycket med valen IVF och det här teknologin och så men men ja, ja, men bra sagt. Tack så mycket Freja. Har du en sista fråga? Jag hade en i alla fall en sista grej jag tänkte på där vi pratade om det här med alltså valfriheten kring vad hemmafru är inte. Jag tänkte att det här har ju pågått ett par generationer att man har liksom avnormaliserat liksom hemmafrun eller att alltså ja kanske mamman generellt. Jag undrar ju när kommer liksom utvärderingen av det här experimentet de har gjort i 50, 60 år. Alltså det jag vill se den mm. för att det är ju alla mår ju jättedåligt. Mm. Barn mår jättedåligt, mm. män mår jättedåligt, kvinnor mår jättedåligt. Många både män och kvinnor är ofullt barnlösa. Barn får inte av med sina föräldrar mm. så mycket som de behöver. Alltså när kommer utvärderingen av det här stora <laughs> experimentet mm. som man har Ja, jag hoppas att jag lever när man utvärderar det, för jag vill höra vad de tycker att det har gett till det för resultat. <laughs> ja, för det första så måste de ju göra, ta detta på allvar och göra en utvärdering och göra forskning kring detta, vilket jag hoppas att de kommer göra. Men det kommer ju visa sig med den här generationen som är född i 60-70-talet att det kommer ju bli eh väldigt många män och kvinnor och män som inte har barn till exempel vad kommer det innebära för kostnaden för samhället? Jag vet ju om att det här liknande i hela västvärlden eller det hela i Europa så är det ju ett problem att kvinnor föder för lite barn helt enkelt. Och och sen, ändå tycker man att det är en fråga som man inte vågar riktigt ta i eller eller något sådant. Och det tycker jag är ju är intressant. Ja, jag hoppas verkligen att det kommer bli en utvärdering. Men jag känner ju det också. Jag vill inte stå där i den andra änden och vara den som som är sitter och är gammal och dör själv som ingen bryr sig om faktiskt. För det händer ju så går redan i det här landet i ganska stor utsträckning och jag känner ju liksom det är det detta vi har strävat efter att man ska vara ensam och ingen ska bry sig om en när man blir gammal och sjuk till exempel. Man pratar, pratar nästan inte, man pratar sig inte om det. Vad är, Nej, vad är konsekvensen vad är, vad är den den individuella konsekvensen för mig att inte ha barn? Det det är att Precis. det är att att någon att någon säger ja men om du om du har inte engar barn då kommer du inte vara ensam när du är gammal. Bara den lilla pusselbiten mm. i att ha en familj man det pratar man inte om. Och det är därför jag kritiserar Nej. liksom individualismen. Man man har alltså blodband betyder liksom ingenting. Släktskap betyder ingenting. Familjegrupp Alltså, vi har inte någon kollektiv som spelar någon roll längre. Och det påverkar ju kulturen kring hur man föder barn och hur man får löst till barn och familj. Och det skapar ju det här också. Det skapar ju det som ni har fått höra. Vänta. Det, liksom plugga. Var självständig. Självständighet betyder ingenting om man inte har det runt omkring sig. Det är precis håller fullständigt. Med. Och att vi stöts Ja, nej men vi står mm. vi stressas ju så mycket också bara att vi ska mm. kvinnor måste jobba heltid och kämpa mm. och liksom ha karriär karriär. Det man blir så stressad och stressen i sig skapar ju högre risk för infertilitet så att eh den hemska hemska situationen. Mm. Eller inte mm. jag, jag fick in också. Jag har ju en bekant, mm. det har du också Sofia som är adopterad inom Sverige. Eh, det kanske ja, inte du vet så. om. Han ja. säger ju så här att, Selvklart är flera stycken tack. Ja ja okej okay, jag känner skulle jag än i alla fall att man ska hitta om det här att det är ju så klart någonting man tänker på när man är adopterad. Men att vara adopterad inom st eget land där man ser ut som de som man har, du kan ju inte som prata samma språk, man har samma man först liksom man delar man, massor med saker med de här människorna. Det skapar ju mycket mindre rotlöshet än när man flyttas i ett land där man har någon hudfärg annan, social kultur annan vad nu än man vill dra fick paralleller. Så att jag menar att inte vi gör det Jag tänker hur många aborter som sker i Sverige att mm. inte man tråk mm. och, och inte och framförallt så hur många komplikationer av en abort som blir. Varför varför det är ju en jätteviktig grej att istället för att göra så många aborter och riskera så många infertiliteter som det kan bli av aborter låt kvinnan föda det här barnet och som tas i kontakt med med de biologiska föräldrarna och livet alla som det är. Det är liksom risken för eh rotationssäker och komplikation och så vidare. Allt allting måste ju så att jag blir bättre om jag försöker låta naturen ha sin gång. Sänka samtet kunna hjälpa när barnt eller fötter om om det behövs. Men så gör man ju att man ska hälsa in och medicinskt rota i lymödrar och liksom ställa till det. För det gör man ju måste väl till det tillräckligt. Ja och det är det för det är väldigt svårt. Vi kan göra ett helt program och en kon i Sverige. Ja. Det är, det är jättesvårt att få att få det och det blir det är också väldigt hårda åldersgränser där viktigt också ställer mig frågande till för att vi lever ju länge så det blir ju så saker ingen ändras men mm. nej men jag vill tacka Elisabeth så jättemycket för att du var modig och kom med och prata om de här svåra frågorna och jag hoppas verkligen att ja att du ska hitta en bra en bra lösning och har, har du någon masterplan nu för hur ni ska gå vidare. Ehm <laughs> um... Det första först och måste jag ju fortfarande bli frisk från det som drabbade mig med när det här eh eh och det är det jag har kämpat mig för hårt nu faktiskt. Eh men det verkar som att jag kanske är ett steg närmare vad idag förhoppningsvis. Eh jag mår bättre nu i alla fall. Eh så det är väl min första plan och sen det andra är ju jag har ju inte gett upptron på att bli mamma. Ehm eh den dagen jag gör det så vet jag faktiskt inte hur eh hur jag kommer känna faktiskt. Ehm um, men det är väl det som är min plan framåt helt enkelt och jag tackar hemskt mycket för att för att få en del av ert program här ehm um, och så. Tack cool. jag för. Tack så mycket. Mm. Ja, jag men håller verkligen tummarna för er. Go for it. <laughs> Visa vägen och <laughs> det är klart det kommer bli frisk. Skönt att höra att du känner dig bättre redan. Och vi vet ju att vi vet ju att avsnitten som handlar om sånt här får lyssnare på dem om och om igen för att det här är ju sånt som inte pratas om så mycket. Så mm. Det är jätteglad att du kan vara med och prata om det här och det smälter jag svårt men folk vill jättegärna höra om det för det här är ju baksidan av det som man sällan mm. får höra till. Mm. mm. Ja, jag vill jag vill bara tillägga en liten grej om jag har inte kunnat eller orkat vara jätteaktiv i, i de här olika tillomen som jag har startat och så där och det är ju helt enkelt för att det blir sjuk eh och, och så det ville bara tillägga men man kan gärna gå in och titta om man vill hitta någon information och så för jag har samlat rätt mycket information eh för jag tycker att det är viktigt att se lite hur det ser det ut i världen också för att ibland tror vi här i Sverige att vi har alla svaren och lösningarna på på såna här frågor och eh det kan ju sägas att man har helt annorlunda inställning till flera länder utomlands och så vidare så att och gärna in och titta där. Vi lägger upp länkar i eh, avsnittet här. Ja. Mm, absolut. Ja men till exempel så har sagt som mm. att Sverige vi ger pengar till Kinas IVF-program. Ja. Så det har vi råd. Med. Ja, det det det tycker jag är vad hemskt provocerande ja. när de skulle starta ja. det på ärendet, det kan jag ju säga namma själv rater där i <laughs> förhand eller hur <laughs> ah, <laughs> ah, vi får ah, väl åka till Kina mm. då. Vad ska vi göra? Åh, på oss <laughs> <laughs> masters. Tusentack, ha en jättetrevlig tack, kväll tack. både två tack till Simon och dig också. Tack, tack, tack. Hej hej hej. Kissa dig.